Тепер стало ясно, що він приніс у довгому вузькому пакунку. «Хто там?» – закричав він. «Попереджаю, я озброєний!» Настала тиша. А далі тарах! Хтось із такою силою гупнув у двері, що вони зірвалися з завісів і, оглушивши всіх, хряпнулися на підлогу. В одвірку стояв чоловік велетень. Довга кошлата гриво волосся і здоровенна розпатлана борода майже повністю закривали йому обличчя. Видніли хіба що очі, чорними жучками поблискуючи крізь волосся. Велетень проліз у халупу, зігнувшись так, що його голова лише трохи торкалася стелі. Нахилився, взяв двері і, мов пушинку, почепив на завіси. Буря на той час трохи вщухла. Велетень обернувся і оглянув усіх. «Чи не загріти нам трохи чайочку, га? Дорога була тяжка». Потім підійшов до канапи, де сидів завмерлий від страху Дадлі. «Посонься, бовдуре гладкий!» Дадлі пискнув і швиденько заховався за маму, щоб перелякано скоцюрбилася позаду дядька Вернона. «А ось і Гаррі!» – гукнув незнайомець. Гаррі глянув на страшне, дике, заросле обличчя і побачив, що очі жучки всміхаються йому. «Востанньо, коли тебе видів, ти був немовлятком», – сказав велетень. «Схожий на татка, але очі мами ні. Дядько Вернон видав якийсь кумедний, скриготливий звук. «Негайно покиньте нас, сер, звелів він. «Ви незаконно вдерлися в наше помешкання». «Дурслі!» «Ти пси, помовчав, старий придурку!» – мовив на те велетень. Перехилився через канапу, вирвав дядькою з рук рушницю, скрутив її, наче гумову, і пожбурив у куток. Дядько Вернон видав ще один кумедний звук, наче миша, яку розтоптали. «Ну, нехай там як, Гаррі!» Протяг вилетень, відвертаючись від дурслі. Вітаю тебе з іменинами. Маю тут щось для тебе. Яси трохи його притовк, але смакує файно. Із внутрішньої кишені свого чорного плаща незнайомець дістав трохи придушену коробку. Тримтячими пальцями Гаррі відкрив її. Всередині Лежав великий, липкий шоколадний торт, на якому було виведено зеленим кремом з днем народження Гаррі. Гаррі глянув на велетня. Він хотів подякувати, але слова десь загубилися дорогою до вуст. І замість подяків вийшло «Хто ви?». Справді, я й не назвався, усміхнувся велетень. Рубеус Гегрід – ключник і охоронець дичини у Гогворстці. Він простяг величезну долоню і потис усю руку Гаррі. То як там чайочок, га? Поцікавився він, потираючи руки. Можна й чогось міцнішого, якщо маєте? Гегрід Подивився на порожній камін, де лежали зіжмакані торбинки з-під чипсів, і феркнув. Нахилився над каміном. Ніхто й не бачив, що він робив там. Та коли за мить випростався, у каміні палахкотів вогонь. Мерехтливе сяйво затопило вогку халупу, і Гаррі відчув, як його наповнює тепло. Наче він заліз у гарячу ванну. Велетень знову мостився на канапі, що прогнулася під ним.